Kniha 4, 22. Vasišta pokračoval Tak jako se pročistí voda, vhodíme-li do ní krystal kamence, tak zakouší jasnost sebepoznání ten, kdo skrze dotazování se na já získá poznání a s ním spojené schopnosti. Neustálé změny neruší jeho mysl. Jeho bytí bylo transformováno. Dosáhl toho, co stojí za dosažení. Došel poznání já a vzdal se představy objektů. Za pozorovatele, čili subjekt, nepovažuje žádný jiný prvek, neboť tím, kdo pozoruje, je sám jediný pozorovatel. Je plně probuzený do nejvyšší pravdy, přebývá proto tak, jako by hluboce spal v projeveném světě. Jeho odpoutanost prostupuje vším, je nezaujatý vůči potěšení i jeho opaku. Ustalo jeho chtění, podobně jako ustane pohyb řeky, když se vlije do moře. Zpřetrhal sítě projeveného světa, stejně jako myš přehryže smyčku do níž byla lapena. Až když se oprostí od všech připoutaností, a nenechá se ovládat působením protikladů. Až když ji nepřitahují objekty a v ničem nehledá oporu, je mysl osvobozena ze zajetí iluze. Když ustanou všechny pochyby a není tu sklíčenost ani vzrušené nadšení, pak mysl září jako měsíc v úplňku. Odpadnou-li nečistoty mysli, projeví se příznivé vlastnosti a na vše je nahlíženo stejně. Tak jako s vycházejícím sluncem zmizí tma, tak zmizí projevený svět, když v srdci člověka vysvětne slunce neomezeného vědomí. Pak se projeví a dál rozšíří poznání, které je schopno potěšit srdce každé bytosti ve vesmíru. Kdo poznal to, co jediné je hodno poznání, překročil vše, co přichází či odchází, Překročil zrození i smrt. Mudrci, v nich se skrze dotazování či přímé pozorování zrodilo poznání já, mají přízeň i samotných bohů, jako jsou Brahma, Višnu, Indra a Shiva. A tito bohové jsou jim v mnohem nápomocni. Není-li tu stotožnění s egem, pak v mysli jež funguje podle své přirozenosti, Nevzniká žádné zmatení. Tak jako se vlny v oceánu objeví a zase zmizí, tak vzniknou a zase zmizí projevené světy. To může mást nevědomého člověka, nikoli však můdrce. Prostor uvnitř džbánu nevzniká s vyrobením džbánu, ani nezaniká, jeli li džbán rozbit. Kdo si uvědomuje, že právě takový je vztah mezi jeho vlastním tělem jako čbánem a já jako prostorem, toho se nedotýká chvála ani Hana. Tento fascinující projevený svět doléhá na člověka jen do té doby, dokud se člověk nezabývá dotazováním na podstatu já. Přijde-li poznání, iluze zmizí. Vasišta pokračoval. O oh, Rámo, skutečnost zná jen ten, kdo vnímá tělo jako důsledek milného chápání a zdroj utrpení a kdo ví, že tělo není já. Skutečnost zná ten, kdo ví, že radosti i bolesti jsou v těle zakoušeny v důsledku plynutí času a okolností, do nich se člověk dostává, ale že se ho netýkají. Skutečnost zná ten, kdo sám sebe chápe jako všudy přítomné neomezené vědomí, zahrnující vše, co se kdy a kde objevilo. Skutečnost zná ten, kdo ví, že nejvyšší já, jež je nepatrné jako miliontina špičky vlasu milionkrát rozdělená, prostupuje vším. Skutečnost zná ten, kdo ví, že nelze cokoliv oddělit od já a že neomezené světlo vědomí existuje jako jediná pravda. Skutečnost zná ten, kdo ví, že neduální vědomí, dlící ve všech bytostech, je všemohoucí a všudy přítomné. Skutečnost zná ten, kdo nežije v mylném přesvědčení, že je tělem podléhajícím nemocem obavám, úzkostem, stáří a smrti. Skutečnost zná ten, kdo ví, že není pouhou myslí a že všechny věci jsou navlečeny na já jako korálky na niti. Skutečnost zná ten, kdo ví, že toto všechno je Brahman, neexistuje já a neexistuje ani ten druhý. Skutečnost zná ten, kdo pohlíží na všechny bytosti tří světů, jako na svoji rodinu, která si zasluhuje soucit a ochranu. Skutečnost zná ten, kdo ví, že objekty světa jsou iluzí a jediné, co skutečně existuje, je já. Ničím neovlivněn zůstává ten, kdo ví, že radost a bolest či zrození a smrt nejsou nic jiného než já. Pevně ustálený ve skutečnosti je ten, kdo si uvědomuje, že není čeho dosáhnout a není čeho se vzdát, neboť vše je jediné já. Chvála tomu, kdo je studnicí naděje naplněnou nejvyšším poznáním, že celý vesmír není nic jiného než Brahman, které během zdánlivého stvoření, trvání a zániku vesmíru zůstává beze změny.